25. fejezet Mikor rész rátalált, még mindig ott ült. Jöjjön, jöjjön, Pennington azonnal ott lesz a kajütjében. Elfeledkezett róla? Tudja mit? ugrott fel poharó. Beszélgessünk előbb Fentorpal. Fentorpal? Igen, hozza a kajütönbe. Rész bólintott és elment. Poáró is elindultak a ügyjébe. Néhány pillanat múlva Rész megérkezett Fentorppal. Poáró ülőhelyjel és cigarettával kínálta őket. Térjünk a tágyra, a Mösső Fentorp. Észrevettem, hogy ugyanolyan nyakkendőt visel, mint az én Hastings barátom. Fentorp meglepődve szinte ilyetten nézett le nyakkendőjére. Ez az itteni iskola nyakkendője. Pontosan. Meg kell értenie, hogy bár külföldi vagyok, azért tudok valamit az angol gondolkodásmódról. Tudom például, hogy bizonyos dolgokat muszáj megtenni, más dolgokat viszont semmi körülmények között nem szabad megtenni. Fentorp mosolygott. Mostanában már nem mondunk ilyeneket, uram. Talán nem, de a szokás az megmaradt. Az iskola nyakkendője kötelez. És vannak bizonyos dolgok, ezt tapasztalatból tudom, amelyeket a nyakkendő viselői nem tesznek. Ilyen például, hogy nem avatkoznak be hivatlanul mások személyes beszélgetésébe, főként, ha ismeretlenekről van szó. Fentorp csak bámult, Poirot folytatta. Már pedig a minap ön éppen ezt tett. Te. Bizonyos személyek épp magántermészetű ügyeiket intézték a kilátóteremben. Ön a közelükbe ment, nyilvánvalóan azért, hogy hallja, mit beszélnek, és gratulált egy fiatal hölgynek, Madame doyle üzleti érzékéhez és óvatosságához. Fentorp elvörösödött. Poirot nyugodtan folytatta, válaszra sem várva. Ez a viselkedés egyáltalán nem jellemző az olyan emberekre, akik az én Hastings barátomhoz hasonló nyakkendőt viselnek. Hastings elsüllyedne szégyenében, mielőtt ilyesmit tenne. Tegyük még hozzá, hogy ön nagyon fiatal ember, akinek alig ha lehet pénze egy ilyen drága utazáshoz, hiszen egy kis vidéki ügyvédi iroda alkalmazottja, és nyilván nem valami magas a fizetése. Betegnek sem látszik, így az egészségi állapota sem tehette szükségessé az utazást. Mindezeket összevéve feltettem magamnak a kérdést, és most önnek is felteszem. Mit keres ezen a hajón? Jim Fentorp hátravetette a fejét. Megtagadom a választ, monsieur Poirot. Őszintén gondolom, hogy ön megbolondult. Nem. Nem bolondultam meg. Nagyon is józanul gondolkodom. Hol is dolgozik ön? northampton Ez nincs messze Woodholtól. Milyen beszélgetést is hallgatott ki? Jogi dokumentumokról esett szó. Mi is volt megjegyzése célja? A megjegyzésé, melyet oly nyilvánvaló zavarral is vonakodva tett? Ön meg akarta akadályozni, hogy Madame Doyle aláírjon bármit olvasatlanul. Egy kis szünet után folytatta. Gondoljon, Reá, kérem, hogy három gyilkosság történt itt egymás után, és ha elárulom önnek, hogy a harmadik gyilkosságot, mely Mrs. Otterborn életét oltotta ki, Mr. Pennington pisztolyával követték el, talán ön is megérti, hogy kötelessége mindent elmondani nekünk, amit tud. Jim Fentorp hallgatott egy ideig. Végül így szólt. Igazán furcsán intézi a dolgait, Möszö de megértem az álláspontját. A probléma csak az, hogy nem tudok precíz információkat önelétárni. Úgy érti, hogy csak gyanakszik? Úgy, és ezért úgy gondolja, hogy oktalanság lenne beszélnie. Jogi értelemben talán igaza van, de most nem a bíróságon vagyunk. Rész ezredes és jó magam egy gyilkosságot próbálunk felderíteni. Minden segítségért roppant hálásak lennénk. Jim Fentorp újra elgondolkodott. Nos, rendben. Mit szeretnének tudni? Miért jött el erre az útra? A nagybátyám, Mr. Carmichael, Mrs. Doyle vagyonának londoni kezelője küldött. Számos ügyletben segítette Mrs. Doyle-t, és gyakran került kapcsolatba a vagyon amerikai kezelőjével, Mr. Andrew Penningtonnal. Egy idő óta sok különös dolognak jöttünk nyomára, fel sem tudnám mindet sorolni. A nagybátyám gyanakodni kezdett, hogy valami nincs rendjén. Egyszerűbben szólva, a nagybátyja azt gyanította, hogy Pennington csaló. Fentorp mosolyal biccentett. Ön kisé nyersebben fogalmaz, mint én tenném, de a lényegben igaza van. Pennington kifogásai, elfogadhatónak tűnő magyarázatai a tőkebefektetésekre csak növelték nagybátyám bizalmatlanságát. Még mindig csak ködös gyanút tápláltunk, amikor Miss Ridgeway váratlanul férhezment és nászútra indult Egyiptomba. A házassága megkönnyebbülést jelentett nagybátyámnak, hiszen tudta, hogy amint visszatérnek Angliába, a vagyon felett hivatalosan is Mrs. Doyle rendelkezik majd. Mikor aztán levelet kaptunk Mrs. Doyle-tól, amelyben megemlítette, hogy véletlenül találkozott Cairoban Penningtonnal, még különösebbnek tűnt a dolog. A nagybátyám úgy gondolta, hogy Pennington talán kétségbejtő helyzetében esetleg megpróbál aláíratni néhány dokumentumot Mrs. doyle lal hogy leplezze a sikkasztást. Mivel azonban nagybátyámnak nem voltak bizonyítékai, amelyeket megbízója elé tárhatott volna, kényes helyzetbe került. Ezért döntött úgy, hogy ideküld repülőn. Igazán kellemetlen megbízatás, azt megmondhatom. Ahogyan ön is említette, úgy kellett viselkednem, mint valami faragatlan tuskónak. Igen kínos volt, de az eredménnyel elégedett lehettem. Úgy érti, sikerült elérnie, hogy Mrs. Doyle óvatos legyen? Azt nem, de legalább sikerült megijesztenem Pennington-t. Bizonyos voltam benne, hogy egy darabig nem mer újabb trükkökhöz folyamodni. Reméltem, lesz alkalmam közelebbi ismeretségbe kerülni Mr. és Mrs. doyle lal hogy figyelmeztethessem őket. Ami azt illeti, leginkább Doyle-ban bíztam. A felesége nagyon kedvelte Pennington-t, kellemetlen lett volna neki szólnom. Úgy véltem, könnyebben célt érhetek Mr. doyle Reis Rész bólintott. Poirot azt kérdezte. Kíváncsi lennék a véleményére még egy dologban, Monsieur Fentorp. Ha ön próbálna elleplezni egy csalást, Monsieur vagy Madame Doyle-t választaná ezt közül? Fentorp elmosolyodott. Mr. Doyle, kétség kívül, Lynette Doyle nagyon eszes volt az üzleti ügyekben, a férje viszont véleményem szerint az a fajta, aki semmit nem tud az üzletről, és hajlandó bármit aláírni, amit elé tesznek. Egyet értek önnel, monsieur Fentorp, mondta Poirot, majd az ezredeshez fordult. Íme az indítóok, amit keresett barátom. Jean Fentorp közbeszólt, de mindenre nincs bizonyítékom, csak feltevések alapján dolgozhattam. Poirot legyintett, majd szerzünk bizonyítékot. Honnan? Magától, Mr. Penningtontól. Fentorp kétkedve válaszolt. Azt igazán kétlem. Rész akaró nézett. Mindjárt itt lesz. Jim Fentorp azonnal felállt és távozott. Pár perc múlva Mr. Pennington kopogott be. Csupa mosolygás volt, csupa udvariasság. Csak megfeszült állkapcsai és tekintetének aggodalmassága árulta el, hogy tapasztalt, harcedzett ellenféllel állnak szemben. Nos, uraim, állok rendelkezésükre? Leült és kérdően nézett rájuk. – Azért kérettük, műsziő Pennington – kezdte Puaró, mert nyilvánvaló, hogy fontos érdekek fűzik ehhez az egész dologhoz. Pennington magasra emelte a szemöldökét. – Igen – folytatta Puaró, hiszen kiskora óta ismerte Lillett Ridgeway-t. Ó, oh, ezért? – bocsánat, nem értettem meg az előbb. Persze, hogy ismertem, bájos kisgyermek volt. Úgy tudom, szoros barátságban volt az apjával. Igen, meghit, jó barátok voltunk. Olyannyira, hogy végrendeletében önrebízta a leánya pénzügyeit és a vagyonkezelését? Nos, nagyjából igen. Az aggodalom visszatért arcára, óvatosan fogalmazott. De nem én voltam az egyetlen kezelő, mások is voltak. Voltak? Ők azóta meghaltak? Ketten már meghaltak. Mr. Stern D. Rockford él. Az ön önüzlettársa? Igen. Jól tudom, hogy Madame Ridgeway még nem töltötte be a nagykorúságát, mikor férjhez ment. Valóban nem, jövő júliusban lett volna 21-es És ugye a dolognak az lett volna a rendje, hogy csak ekkor vette volna át a vagyon feletti rendelkezést. Úgy van. De a házasság miatt a vagyon azonnal az ő kezébe ment át. Bocsánat, de miért érdekli ez az urakat? kérdezte Pennington. Arca megfeszült, állát harciasan lökte előre. Ha nem szívesen ad felvilágosítást, nem arról van szó, hogy szívesen adok-e felvilágosítást. Miért ne adnék? De úgy gondolom, nem tartozik az ügyhöz. Ugyan, ugyan, Mösszél Pennington, mondta Poáró előrehajolva, a szeme zöld lett, és figyelő, mint a macskájé. Nekünk kötelességünk felkutatni a gyilkosság okát. Az anyagi érdek nagy szó, uram. Pennington kelletlenül válaszolt. A végrendelet értelmében Linet akkor veheti át a vagyon feletti rendelkezést, ha betöltötte a 21. esztendejét, vagy ha férhez megy. Minden további megkötés nélkül? Minden további megkötés nélkül. És ha jól sejtem, milliókról van szó? Úgy van, milliókról. Az ön és a társa felelőssége nagyon terhes lehetett, mondta Szelíden Poáró. Ön csak ne aggódjon értünk, hozzászoktunk a felelősséghez.- Azt meg hiszem.-Volt valami a hangjában, ami Pennington elevenyébe talált. Felindultan kiáltott. Mi az ördög jár az eszében?-Puáró nem köntörfalazott, egyenesen megkérdezte.-Csak azon gondolkoztam, kedves Monsieur Pennington, hogy Lina hirtelen házassága nem okozott-e valami kellemetlenséget önöknél? – Kellemetlenséget? – Ezt a kifejezést használtam, igen. – A pokolba! Mire céloz ezzel? – Egy nagyon egyszerű dologra. Tehát, Lined Doyle pénzügyei körül minden tökéletes rendben van. – Elég! – ugrott fel Pennington. – Ezt nem tűröm. Megyek! – és már indult is az ajtóhoz. – Nem felelne a kérdésemre előbb? – Tökéletes rendben van minden. Tehát nem lehetséges, hogy amikor megtudta, hogy Linet Ridgeway férhez megy, úgy megijedt, hogy az első hajóval Európába rohant, és megrendezett egy látszólag véletlen egyiptomi találkozást? Pennington visszajött az ajtóból, sikerült újra nyugalmat erőltetnie magára. Amit itt beszél, az egyszerűen sületlenség. Még azt sem tudtam, hogy Linett férhez ment, mikor Kairóban találkoztunk. Teljes meglepetésként ért a hír. A levele talán egy nappal kerülhetett el New Yorkban, de továbbították nekem, és egy héttel később meg is kaptam. Ha jól emlékszem, azt mondta, a kármánikon jött. Igen. És a levél csak azután ért New Yorkba, hogy a Kármenik kihajózott, ugye? Még hányszor kell elismételnem? Így volt. Furcsa, felelte Poiró. Mi a furcsa? Csak az, hogy a podgyászál nem a kármanik, hanem a Normandie jelzése van. Az két nappal később indult. Egy pillanatra Pennington tanácstalanul pillantgatott jobbra-balra. Részezredes vette át a szót. Ugyan, Mr. Pennington, számos okunk van feltételezni, hogy ön a normandié fedélzetén érkezett, nem pedig a Karmanikon, ahogyan állítja. Ebben az esetben pedig feltétlenül meg kellett kapnia a levelet. Nincs a tagadásnak semmi értelme, könnyű bizonyítékokat szereznünk. Pennington oda sem figyelve egy székre ragadt. Érezte, hogy csapdába került. Arca szenftelen maradt, valódi pókerarc. e mögött azonban esze fürgén járt, a következő lépést tervezve. Uraim, megadom magam. Önök túljártak az eszemem. De volt okom rá, hogy úgy cselekedjek, ahogyan tettem. Kétségtelenül, morogta az ezredes. Ha elmondom önöknek, meg kell ígérniük, hogy számíthatok a diszkréciójukra. Elhiheti, hogy a helyzetnek megfelelően fogunk eljárni. Mindazonáltal nem ígérhetek diszkréciót, amíg nem tudom, miről van szó. Hát akkor elmondom, sóhajtott Pennington. Valami gyanús eltérést vettem észre az angliai vagyonkezelő számításaiban. Aggódtam, de levélben nem sokat tehettem. Az egyetlen lehetőségem az volt, ha személyesen járok utána. Milyen gyanús eltérésre gondol? Jó okom volt feltételezni, hogy sikasztanak Linet vagyonából. Kicsoda! Az angol jogásza. Csak hogy ez nem olyasfajta vád, amit csak úgy kitereget az ember. Eldöntöttem, hogy azonnal útra kelek, és magam járok utána. Az ön ébersége igazán méltó, de miért volt szükség arra a hazugságra, hogy nem kapta meg a levelet? Nos, uraim, tárta szét a kezét Pennington. Csak nem ronthattam rá az ifjú párra a mézes heteik alatt minden magyarázat nélkül, úgy gondoltam, a legjobb lesz egy véletlen találkozás. Azon kívül nem ismertem a férjét. Amennyit tudtam róla, attól akár a csalók tettes társa is lehetett volna. Egy szóval minden tettét tiszta, önzetlen önfeláldozás jellemzi? kérdezte rész ezredes szárazon. Ahogy mondta ezredes úr, hajolt meg Pennington. Kis csönd lett. Poirot előrehajolt. Monsieur Pennington, egy szavát sem hisszük. Érti? Egy szavát sem. Mi csoda? Akkor hát mi az ördögöt hisznek? Azt hisszük, hogy házassága váratlanul nagy bajba sodorta önt. Mindenképpen menteni akarta, ami menthető. Időt akart nyerni. Alá akart vele íratni valami dokumentumokat, de nem járt sikerrel, ezért a níluson fölfelé vezető úton Abusimbelben egy szikladarabot gurított rá, ami majdnem a halálát okozta. Megőrült! Azt hisszük, hogy most a visszafelé vezető úton hasonló volt a helyzet. A pillanat különösen alkalmas volt... Hiszen, ha most öli meg Madame Doyle-t, minden józanember gyanúja már eleve másra irányul. Azt pedig nem csupán hisszük, hanem tudjuk, hogy az ön revolverével ölték meg az asszonyt, aki meg tudta volna nevezni a gyilkost, aki megölte Linetet, majd Louis-t. – A pokolba! – tört ki Pennington, félbeszakítva Poirot tetszető szónoklatát. – Megis mit képzel? – Hiszen maga megőrült. Miért öltem volna meg Linetetet? – a pénzét nem én öröklöm, hanem a férje. Miért nem őt gyanúsítják? Ő húsz hasznot halálából, nem én? Rész hidegen válaszolt. Doyle nem hagyta el a kilátó termet a tragédia éjszakáján, amíg meg nem sebesítette egy golyó a lábát. Egyetlen lépést sem tudott megtenni a sérülésével. Ezt két független megbízható tanú is alátámaszthatja. Besner doktor és az ápolónő. Simon Doyle nem ölhette meg a feleségét. Nem ölhette meg Louis burzsét, és végül semmiképp sem ölhette meg Mrs. otterborn Ezt ön ugyanolyan jól tudja, mint mi? Tudom, hogy nem ő ölte meg, mondta kisé megnyugodva Pennington. Csupán annyit mondtam, miért engem gyanúsítanak, ha nem én húzok hasznot a halálából. De drága uram, Poáró szinte dorombolt. Ez csupán nézőpont kérdése. Madame Doyle eszes üzletasszony volt, tudott minden ügyletéről, és azonnal észrevett volna bármely rendellenességet. Amint átvette volna a vagyonkezelését, tehát azonnal, amint visszatért volna Angliába, feltámadt volna a gyanakvása. Most azonban halott, és ahogyan azt ön is megemlítette, a férje örököl mindent. Ez teljesen új helyzetet teremt. Simon Doyle semmi más nem tud e üzleti ügyeiről csak annyit, hogy az asszony gazdag volt. Ő egyszerű ember, és megbízik önben. Ön könnyedén becsaphatta volna őt, bonyolult kimutatásokkal, üzleti ügyek egész szövevényével, melyekben az igazságot el lehet bújtatni. Késleltethette volna a vagyon átadását, jogi formaságokra és a gazdasági válságra hivatkozva. Úgy gondolom, önnek ég és föld különbséget jelentett, hogy a férjel vagy a feleséggel kell intéznie az ügyet. Pennington megrántotta a vállát. Az elképzeléseik igazán fantasztikusak, uraim. Meglátjuk. Hogyan mondta? Azt mondtam, Meglátjuk. Három haláleset történt. Három gyilkosság. A törvény a lehető legalaposabb vizsgálatot fogja megkövetelni Madame Doyle vagyoni helyzetével kapcsolatban. Pennington vállal megrogyott. Tisztán le lehetett olvasni róla, hogy Fentorp gyanúja ugyancsak jogosnak mondható. Poirot tudta, hogy győzött. Uram, ön kockáztatott és veszélytett. Fölösleges tovább löffölnie. Pennington dadogva, hebegve szólt. Nem értik, az az átkozott válság. A tősde megbolondult, de mindent hoztam volna. Egy kis szerencsével június közepére mindent visszaszereztem volna. Cigarettára próbált gyújtani, de úgy reszketett a keze, hogy nem sikerült. Feltételezem, a szikla hirtelen ötlet volt csak... Tűnődött Poharó. Azt gondolta, senki nem látja meg. Az véletlen volt, esküszöm, véletlen volt, megbotlottam, véletlenül rúgtam meg, esküszöm. A két férfi nem felelt. Nem foghatják reám, uraim, baleset volt, és a gyilkosságot sem foghatják reám. Nem én lőttem linetre, nem én voltam. Kirohant az ajtón.